Goiz berin, kintua sorrmarkai patuko dugu, kintuak sorrmarka ospatuko du priseski gandian, aldudeko Ibaran, eta gurekin Michel Ozafren, bankako Ozapeza eta Euskal Serria Elkarteko Prisidentea, egunon? Egura? Hala no? urde gazza, hilzoian eh, zen uh, mila behatziun da lauta ohiigarena eta bostak ez baizik gelitzen, eta ondotik egituratuz joan da, eta orain kintoa euskal xeria saiila uh, bada, eta bekinto jaturgi deitura kontrolatu edo ahzederakoa ospatuko duzue zegregan nahi du zuendako. egan nahi du ezagupen bat arditssi duela mozkin horrek. Kollektiboki egi lan baten ondotik? Eta ezagupena biziki nekosada ardistaia. Dira 90 urte datorizko izena hiza uzena, uh, sorg marka, hiza uzena ardistaia. Orrai giruta geio zojosten aitbizte ardisteko kriterioak. Gauzauna da hori. Zuruztas? Bai. Bai bai. Biziki gauzauna da, herrenai du behar dela jogatu beteran uh, bizpairu gauza. Uh, lehena historiko ko ki zen Moskin bat, ez da marketing uh, produkto batek ez du Moskin batek kaiten ala Shorkmarca. Uh, aspaldiko xerriada mila behatzi eta oita behatzian, kontatzen zidan euntaberoita sorzi mila uh, xerri eta eta gero desagertu da hainitz lekukua bezala. Behar behitzen omen gerlanduan hainitz uh, produzitu eta hainitz desagertu dira lekukua gaza. Serri eta behit, argdi eta, hala. Hortzeko serri hori hor zen aspaldi eta or, uh, ikerketak egin ditugu, huai, sohmarka joan besta horren ospatzeko, eta ditugu dokumentuak mila behatzean eta batean, donapaleuko bilkura bat, laborariak, Uh, eta agronomoak, eta maaxelek, uh, osatu zuten bilkura bat, finkatu zuten uh, eskual txegiaren um, uh, agazaren kriterioak, suita beltza behagia handiak oraiko kriterio berak. Eta hori zen, uh, mila behatzen eta oite bateko, abenduar oita seian. Eta beraz, hor dutik da uh, izendatu uh, eskual izenako agaza frantzasez, jazpino ardu peibazko ordu dute eman, eta eskualtzerria ordiotik uh, izena. Benen, benen aspaldia goa ere uh, errestuak badira suita beltza lekuko agazat da horik. Eta, oden, lehen kriterioa behar zen da historiko ki uh, hemen zen uh, moskin batzela aspaldian. Bigarren, uh, lurraldeari lotura, eta lurraldearen lotura da uh, emaztek eta gizonek aspaldi danik nola ekoiztuduten hemen txerria E, Segihiltziak azkar izan da, eta e, xingagaren sukatzea e, eta hori denak emango usaiak dira, eta hori aspaldiko egi, e, jakite, ta, jakitate bat da, eta hori ere biziki inportanta da, sogmarka batenako. Eta gero, e, ere lugaldeari lotura, e, segia kanpoan azia dira, kanpoan dute belaga, e, gure araudietan finkatzen dugu kargamendu bat, gure ukan dezaten kampuan aski uh, jateko belag. Uh, neokzen da kilubat erdi bederen jaten notela egunean belaga, Benen, uh, ere uh, frutu ezberdinak sasoinean, eta gero, beste gauzat lugalri lot, lotzeko uh, emengo bihiak erosten ditugu orai. Hemengo uh, irutu noita amaga behar da emengo bihi eta egin. Mm. Eta hori, hemen ekoiztea dira, eta obeki uh, segitzen alda ere emaiten den uh, bihiak, hartu eta Uh, hartu, ta, ogi eta olako horiek hemen uh, segitzen alditugu. Horiek, kriterio horiek dener esker, dugu, uh, beraz, uh, uh, frugatzen eta uh, araudi sorgotxeak esker ere, uh, frugatzen eta beraz, argdi etxi uh, sormarka Izen datze horrek, bo, ezagupen bat ekartzen dura, gero eh, ekonomikia mailan eh, albidetzen du erba, merkatu behir batzuetan eh, sartzea, do, zerbait ekartzen du ekonomikoki, kongetu ki? Ezagupen horrek eh, tira kartzen du merkatuari, galdera, hobiki eh, ezagutzea, eh, mande zaunok eh, jendean egin nenden eh, besta horgen helburua da, jendea hemengo eskualeriko gizarteari, hobiki ezagutaraztea eta bizten da, sormarka bati esker, beti aizago dela ezakutaraztea Eta bairan, merkatu berriak, uh, merkatua ara, eh, gure merkatietan, ferietan, mahasinetan saltzeko uh, da Eta jende gehi hau interesatuko dela eta ezagutuko duela sormarka hori sor esker, segur. Hori segur uh, tira karzen duela sormarka batek. Eta hori da, denbora berian ere zaila kudeatzeko, no, nola garatzen den, zer gineetara Bai, uh, beraz, egun uh, elkerhte txipi bat gira, iroten noita amos bat gira, eta emeki emegi emendatzen ari da. Elburri guada ono emendatzea, zeren egungo uh, artisauek transformatzen dutelaik eskaz dute. Uh, ogoi bat, etxe moskin egile asida, lau artisauek badira egun uh, transformatzen dutunak uh, kintua, eta beste, hainbeste bedrean badira interesatuak. Ordeon, uh, egia garapena uh, bon, ez dela problemaik emendatzeko, menai ginukela goguetatu, nola menperatu garapen hori, eta partekatuz laborarien artean Eta ere uh, transformatzailean uh, elburuetan aski azkar da egona saltzeko uh, manera. Ez pastu saltokia undioritaik. Baina uh, ahalbezen zuzenean la, uh, erosler espikatu ere zer den eta nola egina den. Eta hori da ere elburu uh, nagusi bat uh, gure ondoko lanetana. Hmm. Azle guztiaka aldudeko ibarakoak dira? Ez ez, apentziaike, e, egun uh, kintuaren uh, sokmarkaren lugaldea da e, e, ipar eskoalerriko euntaberoita mez orzi erriak, baina badira ere erri andana bat, e, eskoalerriari kontra diren uh, luturik diren erriak bihar noan eta iruzpalao landesetan. Landesetakoak dira aturriaren azpitik diren erriak, zerren ezpeita administratiboa sokmarkaren uh, lugalde bat. Jende horiak, azleak, ra, ari dira bakarrik xerriarekin, edo izaiten da gehiago beste ba, laborantza oso baten parte xerriak ere ukaitea? Bon, badira gutxi dira, bizi direnak bakarrik, gehienak beste moskin batik kontra dira. Usu ardiei esnetakoa, edo behi haragitakoa, edo edo bon, badira, edo zoen moskinik kontra untza joiten da eskual Untxa <coughs> doa beste mozkin batik kontra. Hori nahi hau ginuke, hola, beste mozkin batekin, ez sobera specializatzeko ere, inkas ere etxaldiak guandizan mozkin bat beno gehiago. Kintuak sormarka bere pesta eta bere sormarka ospatuko du preseski gandian aldudeko ibaran, gurekin Michelo Zafren, bankako hauza peza eta Euskal Serri elkarteko presidentea. Beraz, igandeko egunari interesatzeko Michel Zafren, itzordu hainitze, badira, mintzaldi bat ere gisenaren kalitatea nutrizio baita sentzorial mailetan. Gizena ona dela? Ba, menturatu gira, egai hori haipatzea, gisena dener iziazten du, baina gizen Gizena, sanua delaik, sanoki azia delaik azinda eta sanoki gina. Gizena, unabezik ez da iziten al, horrek duen maiten guztia. Santzadugu, agaza hoktan, gizena, biziki untza sartzen da ara gian. Uh, este que no le hartzen den uh, eskoraz Françoise Percier de eta gizen horrek gainera egin dituko estudioak erakusteko um, uh, grasa uh, uh, oshagarri mailan ere ona den gizen batela Eritasun horiek buruz, eta beraz hori behementuratzen gira ipatzea, ziren berezitasun batak, beti denek horai modan da biztandak izan gabe eta deus gabe. Aiten zauzuen kritikadasa so, horre, ardura ez, ikusten dela eglen aldikoatzea eskualtzea, xingar Hori da, da lehen uaga. Oina uh, guk eztendugu uh, uh, zinez elgarrekin daua zila, Gizena eta haragi helgarrikin janez, ba, izi garriko guztuko isoa usten du, eta memento luze batean afuan. Ode onara, guk nahi dugu gure berezitasuna intzin hori da ere sokmarka baten a, izaiteko izaitea. Gero, egun hortan ere, Priseski, hori inguruana badira bat Su kaldarien ere apairua, bez, pentsatzen dut, beti, es egi inguruan, bez, nola joanen da? Ba, Ileniko, beste itzaldi bat bada ere sormakkean importantzia, Lugalde batetan, eta hori ere zinez uh, importanta da, uh, gaurko krisia sanitarioetan, eta kusten baita, ainiz gauza pasten bazteretan, uh, eta usten ere ainiz uh, lugalde, sormarka bat, nola eman behar den, eta baditugu ditugu uh, beste Europako eta Frantziako eskualetan, uh, untxa emanez ez bat, ze ondorio duen uh, lugalde batetan, eta horko or egien biziana. Uh, Prezeski, hor, uh, nekezela diadanik uh, AOC bataino ardiesteko, uh, Europa mailan bada AOP ere, delakoa hori egina duzu ere egiteko tan edo egitekotan edo? Pauzatia da txostena, baina AOC presentatzen delaik txostena, kriterio, uh, AOPko kriterio guziak diadanik estudietia dira. Eta beraz, uh, normalki formalitate bat, litaike, normalki, uh, bea gaude horai. No, noizko ha caute, no escohe handal suetè? Eh, uste dut uh, askifite, fite behar beh arraikelauri. Hala beraz bi minsaldi hori uh, i Gandegoizarekin, eh beraz uh, or uh, staki segunetan berbada... hori uh, aldu deko sinema gela ni zeinda. Ana Aldudeko sinema gero beste itzorkuetan azpimarratzeko Mikel Osafre? Bon, beste itzorkuetan han berean sinema gelan girenok bada trinketa on Joan eta Artan izainendira lugaralde honetako eskolean lanak uh, galdein deu lan, ja, lan, lan bat egitea eta presidenten almate egitea. Ainitz eskolek egin dute lan bat kintuari buruz Art, kreazio artistiko bat edo magazki edo tinda edo uh, freska edo lan lan batzu egin dituzte Ebat hoita uh, hamak bat eskolak berak egin dute esatu dira jokoana eta hori erakutsiko dugu lan hori eta gero kuraasa uh, ulionez izanen dira uh, agazaren erakusketa azlean eta agazaren erakusketa Eta hor erakursiko dugu ere... Eh, kintoa edo eskualtsegiarekin... Aizan haiduten laborarier... Eh, nola bizigirena... Nola zenbat ateatzen dena... Nola zelan egin behar dena... Agazarekin ah, eta konkurtsua txipi bat... Izainda agazaina... Gero gorago joan ez... Izainda... Uh, Alfago ostatian... Uh, Ezkerparetan... Mercatia, Ekoizleen merkatia... Eta hor uh, izanen dira... Ainiz sokmarka, prezeski, haipatzen zena, uh, izan dien uh, eskoalerikoak, eh, irulei uh, oso irrati eta uh, ezpereta. Uh, idoki, moskene gile, bat ere eta lekuko beste moskene gileak izanen dira. Eta gero, beraz, uh, ainiz sokmarka, frantziatik, uh, aragian uh, gaznaan, uh, eta Europako xingaren jastatzea izain da gora xau ere uh, errekagorien. Eh? Eta biziki, biziki konten gira, oin beste sokmarka ospetsu ditia. Eta, uste merkatu horretat uh, balioko izahindien uh, kalitatezko moskinin horien uh, erostela ditia zuzenean. E, gero ere uh, aipatzeko erranduzu er eh, merkatu horrek baduera importantzia eh, funktzian animazio uh, gehienak uh, bezala. Eta uh, aurrekin ezkuntza hori tipitik hasiz behar bada ikusten eh, du badera beste tailek ba, xarde, xardeskarekin bez hor, tipitik Uh, gauza horiek sensibiliziza haszi? Bai uh, Egia nahi dugu albe zen bat gizaktea erakurtsa hasi eta ezakutara haszi gure mozkina, egiteko manera horiek ere. egiteko manera sano horiek, uh, laborantza mota hori uh, zakde sardekat hainitz uh, gisetara sentsibilizatu uh, gizaktea, Kalitatea tasuna tasunak baduela ondorioa eta aldatetik beren osagergianako eta bainan ere biziarazteko laborantzia guri isokotan. Hmm. Animazioetan ere aipatuko da, kiroletan kintua kurri, hori egiten dela eta dena den e, egitarra useatza, hain izgauza baitira, txemaiten alda zuen webgunean pentsatzen dut? Bai. Habe gunean atxe da eta nahi nuzkena azpimagatu animazionek buruz eh? kintua kurri beraz bankan izain dago izain dago izain dago izain dago baina ere izain dira egun guzia nahi dugu mosk Kalitatezko mozkin hori eta sormarka bati, ondare bat baita ondarean, ez, ez da guria denena da, ondare hori, erosleaina, gizarteaina, azleena, denena, eta hori nahi dugu lotu kultura, eskual kultura, zeren ondare horiekin baitua untza eskualtura, kultura. Hortako ditugu, dansariak, argola eta muskuldiko dansariak, gaiteroak, siberotak kantariak, eta kikibordatxoren dantzaldia, I biziki, importanta, agertu zauku hori animaz, animazione hori uh, eskual kulturarekin uh, elkartzea eta ustartzea. Michelo, Zafrean, elgar agurtu uh, haitzin, geroari begira, azkeniz bat, ze desafio ikusten dakozu, kintuaren, zehiaren uh, shailohi, ze gero edek bat? Ainitz lan iza du somak sormakka guzik bezala. Eh. Oaktzen gira, hainitz lan emaiten dutent sormakkeek. Eh. Egun ez edo beste, eh, ondorioa badiela biziarazteko ohtarik laneren nahi direnak, azleak eta eta transformatzaileak. Eta beraz animaleko lana izain da, orai ardiezi duugu sormakka bean orain asteta kaspen kake. Eh. Ode on, ertenik niena, hain niz uh, mozkinetan soberak inari kasumon behar da. Uh, kantitateak behar dira neuktu edo eta edatzen bada ere uh, kasu edatu. E, emeki emeki edatu, behinan kalitatean elburia txikiz, Eta, eta atxikiz laborariaren uh, atxikitzearen nahi keria eta transformatzaileak ere. Hortako nahi ginuke entxeatu uh, ra, sistema bat erteneina ustean, uh, zartzea lekiana, eta ere uh, merkatu ondietat ez ginuke nahi uh, joan saltzeko. Prezeski uh, uh, artisau txipiak, transformatzaile txipiak uh, eta lekukoak uh, sustengatzeko uh, gure elkartean eta horiek diten ditentzak gure elkartean. Hara, lekuko deliburiek dute egiten ere uh, sohmarka baten uh, kausitzia, eta ahalbezen zuzenean esplikatuz gure salmenta. Hori lehen uh, ahloak usten dugu ondoko egunetan, bigarena entxeatzea, menperat menperatzea gure bihien reala eta horien uh, erosketa likuan zuzenean erosiz uh, laborariga eta berdin hiruten dako pixkat uh, ikuspegiak ukan uh, gure elkarteko laborariek eta horirea egira lantzen uh, geroote gehi uh, ago. dugu beste arglo bat hegoaldearekin uh, nahigin nukena uh, atu da agaza hori liburu bat baizik ez egitea hegoaldeko uh, azlekin hegoaldean ere baiitera azleak eta horiekin nagira lanean eta zinez guk hemen ipakaldean nahi dugu bultzatu liburu bat bakaga. ezmple eta egun bat du jozema dugu uh, liburu bat bakaga nottaki zenako ez uh, uh, somarka bat uh, egin uh, baino bakaga bien bien arteena. Untzela da, ebe, ala, bideon desiratuko dauzo egu azteko eta pestaon igandeko, ala, kintuak sormarka auspatuko behitu eta aludeiko ibaran. Mir esker, Michelo Zazka. Mir esker, reinitz.